Paulun Timoteyə 2-ci məktubu 1-ci fəsil Məsih İsa'da olan həyat vədinə görə Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın həvarisi mən Pauldan Mənə sevimli oğul olan Timoteyə salam Ata Allahdan və Rəbbimiz Məsih İsa'dan Sənə lütf, mərhəmət və sülh olsun Durmadan, gecə gündüz dualarımda səni yada saldığım zaman, atababalarım kimi təmiz vicdanla ibadət etdiyim Allah'a şükür edirəm. Sənin göz yaşlarını xatırlayaraq, səni görməyə həsrət çəkirəm ki, sevinclə dolum. Səndəki riyasız imanı yadıma salıram. Əvvəlcə nənən Lois və anan Evniki'nin saxladığı bu imanı Əminəm ki, sən də saxlayırsan. Bu səbəbdən sənin üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı alovlandırmağını xatırladıram. Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, məhəbbət və ağıllı, kəmallı olmaq ruhu vermişdir. Buna görə, Rəbbimiz barədə şəhadət etməkdən və onun uğrunda məhbus olan məndən utanma. Allahın gücü ilə müjdə uğrunda mənimlə birlikdə əzaba qatlaş. Allah bizi əməllərimizə görə deyil, öz məqsədinə və lütfunə görə xilas edib müqəddəs olmağa çağırdı. Zaman başlamazdan əvvəl o lütf bizə Məsih İsa'da verilmişdi. İndi isə xilaskarımız Məsih İsa'nın zihuri ilə üzə çıxdı. O ölümü yox etdi müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdim. Mən bu müjdə üçün vaiz, həvari və müəllim təyin olundum. Bu əzapları çəkməyimin səbəbi də budur. Amma bundan utanmıram. Çünki kime iman etdiyimi bilirəm və əminəm ki, mənə verdiyi əmanəti qiyamət gününə qədər saxlamağa qadirdir. Məsih İsa'da olan iman və məhəbbətlə məndən eşitdiyin sağlam sözlərdən nümunə götür. Sənə verilən yaxşı əmanəti, bizdə yaşayan müqəddəs ruh vasitəsilə saxla. Bilirsən ki, Asiya vilayətində olanların hamısı məndən üz döndərdi. Həmçinin figel və hermogen də bunların sırasındadır. Rəb Onisiforun ev əhlinə mərhəmət etsin. Çünki dəfələrlə məni ruhlandırdı, Mənim zəncirlənməyimdən utanmadı. Əksinə, Romada olarkən məni səylə axtarıb tapdı. Qoy, Rəb qiyamət günü ona mərhəmət tapmağa imkan versin. Efesdə onun mənə nə qədər xidmət etdiyini sən çox yaxşı bilirsən.